MULȚUMIT microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea G003 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunea de astăzi va începe cu o meditație asupra versetului 3 a capitolului 1 a epistolei lui Pavel către Galateni, în care vă pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu întâmplarea aceea hazlie când băieții, la propunerea lui Suzanka, pentru a râde de credinciosul Trunovski, au făcut un maimuțoi de paie și l-au pus în curtea lui. Întrebat fiind de ce nu-l mută din curte, Trunovski a răspuns că îl lasă acolo să vadă oamenii ce tineret onorabil are locul acela. Povestitoarea ne relatează mai departe că trei zile stătuse acolo acel maimuțoi Apoi a dispărut într-o noapte și niciunul dintre tineri nu îndrăznea să aducă vorba despre armindenul lui Ian, căci căruțașii transmiseseră mai departe chestia și băieții se temeau că lucrul acesta ar putea să le aducă o, o poreclă de la care să nu mai scape niciodată. Cât despre Suzanca, născocitoare acestei glume de prost gust, foarte frecvent îi veneau în minte chiar și în această clipă cuvintele mamei ei Lăsați omul în pace, maică, că doar nu v-a făcut nimica rău. Ce bine ar fi fost dacă ar fi ascoltat-o. Oare de ce îi spătui să ia să facă lucrul acela? Singur, nici nu le-ar fi venit ideea vreodată. Desigur, nu se gândise ce o să iasă, totuși Suzanca oricum simți că era vinovată și ea. Dacă ar afla ian lucrul acesta, atunci ar crede că ea pusese la cale această sperietoare de păsări și oare ce ar crede despre ea? Chiar voise recent să mai treacă pe la el ca să discute despre cufăr, dar nu se simțea în largul ei. Voia să aștepte până ce se mai așternea uitarea peste chestiune, apoi să se ducă deoarece mai trebuia să afle tot felul de lucruri despre credința lui. De la discuția cu el, citise de mai multe ori în Noul Testament, dar nu înțelesese aproape nimic din el. Oare el o fi înțelegând? Precis că da, se gândea ea. că dacă Isus Hristos era într-adevăr cu el, atunci îl și învăța. Dar Hristos era cu adevărat pretutindeni? Oare fusese azi dimineață și în biserică? Probabil că acolo fusese cu siguranță, căci era casa lui și însemnează că văzuse ceea ce făcuseră toți acolo. Fata simți un fel de teamă și totodată un dor de a se elibera de ceva rău. Suzanca simți dintr-o dată că acolo unde se arăta ea, oamenii făceau ceva rău. Astăzi, când se dusese la biserică, se uitase spre balcon. Băieții se apleca să recutoții peste balcon ca să se uite la ea. După biserică se țineau tot timpul de ea. Nici ea nu știa de ce, dar se aruncă deodată cu fața în iarbă și izbucni în plâns. Se bucura că putea să plângă în voie și că nu auzea nimeni, dar se opri brusc. Oare îi ajuta la ceva? Știa că mâine va face la fel ca și astăzi. Dar când o să mă mărit, zise ea și mângâindu-se singură, atunci se termină totul. În biserică o să stau printre femeile tinere și nimeni nu va mai avea voie să se uite la mine. Dar vezi, inima ei nu voia să se mulțumească cu asta. Viața îi se părea atât de goală până la urmă și pustie. Suzanca a luat cana, a pus deasupra câteva frunze și plecă repede spre casă. Cum mergea ea așa, o copreși un dor ciuda de a se duce la Jantznoski și de a-i mărturisi chinurile conștiinței. Nu știa cum mai va spune totul, dar pentru că el îi adusese această neliniște, tot el va putea să o liniștească. Dar dacă voia să se ducă la el, trebuia să facă un ocol și în cazul când se va întâlni cu oameni, oare ce vor gândi aceștia despre ținta spre care se îndrepta ea? Până la urmă zise ea, ce mă interesează pe mine, doar să-l găsesc pe ea în acasă, asta e tot ce vreau. Ea își ții pașii și nici nu știu cum ajunse deodată în păduricea cu pini și se găsi pe cărarea care ducea la malcovi, cum mai ziceau oamenii. Fus să din gânduri de mărâitru și lătratul unui câine, se uită în jur și se înroși până la rădăcina părului, căci foarte aproape erau trei buturugi și pe una dintre ele ședea, cu o carte în mână, ian, iar câinele stătea la picioarele lui. Era atât de cufundat în lectură încât nici nu o observă. Ea se opri și privi fața plăcută și meditativă. După cum arată, cu Imrich nu se poate compara, căci Imrich este mult mai chipeș, are o gură de parcă Dumnezeu a creat-o numai ca să se roage permanent. Oare n-a cerut încă niciodată mâna unei fete? Dacă i-ar plăcea vreo fată, oare cum ar fi aceasta? Precis că n-ar vorbi cu o fată așa cum vorbesc Imri și ceilalți băieți, dar oare ce ar fi spus? Învață-l, îi șopti fetei o voce, cea care o ațățase să le sucească în biserică băieților capul. Dacă până astăzi nu te-a putut vedea nimeni fără să se îndrăgostească de tine, poate că îi vei plăcea și lui. Suzanca aruncă o privire în jur, își arânșe și, trădată de un nou lătrat al câinelui, se apropie de el. Stai liniștit, Duncio!" își liniștia în câinele. Ochii lui urmară privirea câinelui și fata văzut că obrajii îi se îmbuzorase ușor. Bună ziua!" îl salută ea vesel. Ce plăcut este aici!" Da, foarte plăcut!" răspunse zâmbind și el. Ești obosită? Ia loc puțin!" Oare câinele nu mușcă?" O, oh, nu te teme, este un câine foarte bun." Ca și cum Duncio ar fi înțeles lauda stăpânului său, dădu din coadă, se aruncă mulțumit pe iarbă și închise ochii. Te-ai rugat?" întrebă fata arătând spre carte, apoi se așeză pe buturugă și sprijini capul de copacul alăturat. Verdele ramurilor prin care răzbăteau razele soarelui cătuia un cadru plăcut pentru înfățișarea ei încântătoare. Știa că în această clipă era frumoasă, mai frumoasă ca niciodată. Mai știa că în această clipă niciunul dintre băieți nu s-ar fi sfânt să o admire. Ea, pironie asupra tânărului, una din cele mai fermecătoare priviri ale ei. Dar ochii lui o privire binevoitor și prietenos și în ei îi se putea citi sufletul curat, și amabilitatea cu care îi atrăgea pe oameni. Ce frumos a creat-o domnul meu, gândi și el și privi cu admirație la lucrarea maestrului său ceresc. M-a întrebat dacă m-am rugat, întrebă el cu căldură. Nu obișnuiesc să mă rog citind dintr-o carte, dar când am citit despre mărețele fapte care sunt scrise aici, din istoria poporului boemian, am fost nevoit ca la fiecare pagină să fac apel la Domnul Isus. A, ah, deci n-ai citit în Sfânta Scriptură?" întrebă uimită. Credeam că n-ai luat în mână vreo altă carte." Ba, de ce?" apostolul Pavel scrie, Ceea ce este adevărat, ceea ce e vrednic de cinste, o virtute, o laudă, la acestea să meditați." Copiii lui Dumnezeu pot să citească tot ce nu îndeamnă la gânduri urâte, orice cărți din care pot să înveți ceva pentru acum și pentru eternitate." Și acum, când am citit cum au trebuit frații Boemieni să sufere din cauza lui Hristos și să-și părăsească patria, am învățat de la ei răbdarea și fidelitatea și să nu-mi leg pe pământ inima de niciun lucru pe care n-aș putea să-l pierd din cauza Domnului meu. Ascultă Ian, n-ai vrea să-mi povestești și mie din ceea ce ai citit? Îl rugăia cu de curiozitate. Uită chiar ce voia să facă și dori fierbinte să afle mai mult decât știa. El se bucură că avea pe cineva căruia să împărtășească ceea ce îi preocupa gândurile, că cineva l-asculta atât de atent și că ochii îi erau pironiți asupra gurii lui. El îi povesti ce vremuri fuseseră pentru creștinii din Boemia, povesti despre bărbații și femeile lui Dumnezeu din vremurile de demult, care nu voieseră să renunțe cu niciun preț la adevărul pe care ajunseseră să-l cunoască și modul în care se purtase lumea cu ei. El îi descrise ce trebuise să sufere martirul Ioan Hus și cum se întăriseră alții văzându-i exemplu când fusese vorba să-și lase căminele și țara părinților lor și să caute un refugiu printre străini. El îi descrise cum trădase tatăl pe fiul, fiul pe tată, săția pe soț, mirele pe mireasă și cât trebuiseră să sufere și femeile. Inima îi se încălzi de compătimire, de participare sufletească și înflăcărare, iar ea îl asculta cu ochii în pământ și cu fruntea sprijinită pe mâini. Pentru ea toate aceste lucruri erau noi. N-auzise încă niciodată că existaseră asemenea în oameni care fuseseră în stare să piardă totul de dragul lui Dumnezeu. Cât de mult trebuie să-l fi iubit acei oameni. Când se compara cu ei, îi se părea la fel de mizerabilă ca viermele care ieșise dintr-o gaură de la picioarele lor și se târa prin praf. Când Ian observă în cele din urmă că se însera și o făcu atentă, ea sări în sus dintr-un vis. Te rog!" Ai putea să-mi împrumuți această carte?" în de deodată. Cu mare plăcere ce aș împrumuta-o, dar este scrisă puțin ca în greoi și nu știu dacă ai putea să o înțelegi," zise el cu sinceritate. Adică mă socotești foarte proastă, nu e așa?" Proastă nu," se înroșie el, doar neștiutoare. Probabil că n-ai citit prea mult, căci oamenii de pe aici nu obișnuiesc să citească." Ai dreptate, Ian. Suntem ca lemnul din pădure." nu întrebăm ce a fost mai înainte, nici ce va fi după aceea, până ce nu mai suntem pe pământ." Recunosc ea și ochii i se umplură de lacrimi. El se apropie de ea. Dar știi ce, Suzana, tu nu trebuie să rămâi așa. Ești tânără și dornică de a cunoaște. Dacă vrei, o să-ți dau toate cărțile pe care le am. O să-mi să le citești și să le înțelegi. Astfel ca să poți înțelege și pe aceasta." Deci nu râzi de prostia mea întrebă ea uimită și bucuroasă? Nu! Și eu aș fi crescut la fel dacă nu m-ar fi chemat Domnul Sus încă din tinerețe și dacă n-aș fi venit la el. După ce am terminat studiile, mi se părea că trebuie să vă ajut pe toți cei de aici cu aceste lucruri. De aceea mi-am cumpărat cărțile, dar voi toți v-ați întors în altă parte. Totuși este din cauza Domnului Sus, adăugă el ca o consolare. Eu nu m-am întors în altă parte și Suzanca lua mâna tânărului în a ei. Dacă vrei, poți să mă înveți toate lucrurile, dar cine știe dacă mai vrei atunci când o să afli cât de rea sunt? Și din nou i se umplură ochii de lacrimi. De aceea am și plecat în pădure ca să am puțină liniște din partea oamenilor și acolo mi-am ușurat durerea plângând. Acum... Când te-am auzit povestind despre femeile boemiene, am simțit că și eu aș vrea să trăiesc, să sufăr și să mor ca ele. Poți să fii așa, o mângâie Ian. predă mântuitorului inima. El o va transforma într-atâta încât să nu te mai recunoști. Ah, dacă aș ști cum să-i predau inima, se plânse ea. Pentru tine, da, este ușor, tu înțelegi totul, dar eu nu înțeleg nimic din toate acestea. Suzanca, vină la Domnul Isus așa cum ești, el te va învăța, tu crede numai. Cum adică, cum se poate ajunge la el? Și ea se uită spre cer. Așa nu merge clătină ea în capul, dar fiul lui Dumnezeu a zis, Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, De deci el este aici, acum lângă noi și el aude și înțelege tot ce îi spui. Ei bine, la asta m-am tot gândit, oare el a văzut ce s-a făcut azi în biserică? Sigur că da, dar de ce întrebi? Ea șovăie o clipă cu răspunsul, dar apoi aruncă cu hotărâre capul pe spate și început să-i povestească motivul pentru care prânsese în pădure. Mai înainte, zisea ea, nu mă gândisem niciodată la asta, dar acum, după ce am fost aici, nu mai pot să uit ce mi-ai zis și dacă ai ști cât rău ți-am făcut. Mie?" întrebă ea nu în Da, ție." Când erau băieții la noi acasă, s-au sfătuit ce să-ți facă pentru a vedea dacă te super sau nu și eu le-am dat atunci sfatul de a-ți un armindeni, firește, unul ca acela care ni se pune nouă fetelor și voiam să le aduc și pangrecricile. N-am nicio vină că ți-au pus perietoarea de păsări, dar ei am ațățat totul să o facă, dar pe atunci nu te cunoșteam, Ian, adăugă ea ia drept scuză. Apoi se uită în jos. Nici nu-i mai putea privi fața băiatului. E supărat pe mine?" întrebă Iancet. Acum precis că nu o să mai vrei să mă înveți, nici să-mi împrumuți cărți, după ce ai aflat cum sunt eu." Ian își ridică repede privirile. Să știi, tocmai de aceea vreau să te învăț și să-ți împrumut cărțile, ca să vezi că ne aflăm pe lume nu numai pentru amuzament." Nu e supărat pe mine?" Nu." Doar că mi-a pătrut rău, pentru că nu ți-am făcut niciodată vreun rău, dar nu e așa că de acum nu o să mai faci? Nu, Ianco, și te rog, iartă-mă, te mai rog ceva, să-mi spui ce-ai gândit în duminica aceea, erai supărat pe noi? Supărat nu, dar a durat de mult, de multă vreme până m-am obișnuit cu gândul că eram făcut ridicol, fără motiv în fața lumii. Preferam să se deschidă pământul și să mă înghită, decât să creadă că sunt așa de necinstit încât nu merit rozmarinul. Fața lui păli și acum foarte tare el participa din nou la situația de atunci. Dar se lumină brusc la față. Auzi, cum stăteam, așa și îmi singur de milă, mi-a venit în minte cuvintele, iată, el este socotit printre răufăcători și mai departe, dacă m-au persecutat pe mine, și pe voi vor vor persecuta și vă vor face asemenea lucruri pentru că nu-l cunosc nici pe tatăl, nici pe mine. Ah, continuă Ian mai departe, sfântul și nevinovatul fiu al lui Dumnezeu a târnat între doi răufăcători și lumea l-a considerat și pe el ca fiind al treilea răufăcători, iar eu să nu suport de dragul lui nici măcar această bagiocură? Și m-am gândit, dreptul meu este la Dumnezeu. Și-am lăsat armindenul, cum era și minune. După patru zile a și dispărut. Crede-mă, în aceste patru zile am avut o bucurie în suflet ca niciodată înainte. Fata se plecă să ia cana cu fragi și bazmaua. Ian, dacă tu interpretezi totul în felul acesta, atunci oamenii nu te pot jigni și supăra, căci chiar dacă te doare, te mângâi atunci Dumnezeu. Tu ești mult mai fericit ca mine. Dar acum, noapte bună, Ian! Îmi vin acum în minte cuvintele Domnului Iisus de la Marcu 4, versetele 26-27, spune aici „Cum părăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stătrea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Cred că ultimul om din satul acela la care s-ar fi așteptat Ian Drovski să se intereseze de lucrurile lui Dumnezeu era tocmai fătucă aceasta foarte frumoasă pe care o curtau toți băieții din sat care îi plăceau jocurile, dansul și toate lucrurile din lume. El însă și-a făcut datoria și-a semănat sămânța, iar acum dădea semne serioase de rodire. Este o învățătură bună aici pentru mine și pentru dumneata fratele și sora mea, dacă ești credincios, să semânăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile tuturor acelora cu care venim în cunoștință, că noi nu știm când și cum rodește. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca ascultând acest mesaj, să fim și mai încurajați, să vestim cuvântul tău cu gura și cu viața și trăirea noastră. Amin. Du te Iona, și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 nu mai ai ci vestește -le la toți, poate se vor pocăi, du-te Iona și spune, du-te Iona și spune. Poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu vom da citire versetului 3 de la Galaten capitolul 1 în care Apostolul Pavel face frumoasa urare har și pace voă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. Ce urare poate fi mai frumoasă și mai necesară pentru un copil al lui Dumnezeu decât să-i dorești să fie copleșit de harul și pacea lui Dumnezeu? Căci dacă sufletul este îmbrăcat în har, are totul și pentru vremea de acum și pentru vremea viitoare. Harul cuprinde în sine tot binele posibil pe care Dumnezeul poate face unei făpturi. În har înflorește și rodește dragostea cu feluritele și minunatele ei roade. În har se naște și trăiește smerenia cu înfățișarea ei plăcută. Așa cum am spus de multe ori, amintim și astăzi, cum am amintit și în mesajele precedente, Har este darul lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este Harul întrupat. Al lui Dumnezeu, de aceea în el găsim totul. În har se naște, adică în Hristos și trăiește smerenia cu înfățișarea ei plăcută. În har își are izvorul orice bucurie adevărată și sfântă. În har se aprinde lumina înțelepciunii dumnezeiești. În har sunt dezlegate toate tainele adevărului. În har se află întreaga mântuire și viață. În Har se păstrează credința, Dumnezeu însuși este Har și acest Har a coborât la noi, pământenii, prin Isus Hristos, cum am citit la Ioan 1 cu 17. Harul vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, arătând și prin aceasta desăvârșita unitate între Tatăl și Fiul, căci unde este Tatăl, este și Fiul.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 și ceea ce este mai rău decât nimicul este păcatul. O refacere a omului căzut nu este cu putință decât prin har. Dacă n-am putut să ne facem, cum am fi putut să ne refacem? Harul este aerul pe care îl respiră creștinul și care susține viața sa. Bisericile din Galatia aveau nevoie urgentă de un har deosebit, fiindcă se-i vise pericolul căderii din har. Credincioșii care formau aceste comunități ale lui Hristos, în această provincie cu nume frumos Țara Laptelui, căci așa se tălmăcește numele Galatia, își întorsese fața spre lege și din pricina aceasta trăiau o viață chinuită și plină de întuneric. Ei nu se mai hrăneau cu laptele duhovnicesc și curat al Harului, ci cu o amestecătură periculoasă care le otrăvea viața. Așa se întâmplă oricărui suflet care părăsește terenul Harului. Se chinuiește și pe sine și chiniește și pe altul. Marele înșelător, diavolul, se trudește mereu, mereu să ne scoată în vreun fel din Har și nu va reuși, decât în clipa când ne dezlipim privirile de la izvorul Harului Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Domnul Isus Hristos. Vorbind despre Domnul Isus în continuare, Apostolul Pavel la versetul 4 din Galateni capitolul 1 spune El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smurgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că te-ai dat pentru mine însuți și pentru păcatele mele și pentru păcatele ascultătorilor acestor meditații. Mulțumesc că tu, Doamne Iisuse, care n-ai avut nevoie de cruce, ai purtat crucea în locul meu, în locul nostru la toți, ca să ne smulgi din acest veac rău și să ne sădești în împărăția dragostei și luminii tale. Mulțumesc, Doamne pentru că tu ai luat pedeapsa pentru păcatul meu și al tuturor. Mulțumim cu toții căci nouă ni se cuvenea această pedeapsă, dar ai luat-o tu asupra ta, ca noi să fim mântuiți pe deplin. El s-a dat pe sine însuși, ne spune cuvântul, pentru păcatele noastre. Păcatul trebuie pedepsit pentru a putea fi ispășit. El este o datorie făcută față de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, care trebuie plătită. Oriunde este păcat, este alături de el și crucea. Întunericul suferințelor noastre se schimbă în soare luminos prin suferințele mântuitorului nostru scump. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Întunericul și murdăria noastră a căzut asupra lui. El a plătit în locul nostru toată datoria față de sfințenie și dreptate și astfel avem intrare slobodă în Împărăția Luminii. Se cunosc toți cei care au primit prin credință pe Domnul Isus ca Mântuitor la lor, prin faptul că viața li s-a transformat în lumină. În Împărăția Luminii se intră chiar de acum. Viața care urmează după ce ne-am născut în împărăția luminii, câtă vreme trăim încă aici pe pământ, este o perioadă de ajustare la noul mediu de viață în care vom trăi ca ființe născute pentru acest mediu de viață. Aici, acum cât suntem încă pe pământ, învățăm ca în întunericul păcatului care domnește pe pământ să strălucim ca niște lumini ale cerului, Învățăm să trăim după principiile luminii sfințeniei lui Dumnezeu, mediul în care ne-am născut și pentru care suntem născuți și în care ne vom petrece veșnicia. De aceea ni se cere să dăm o atenție suficient de mare, foarte mare, cea mai mare atenție călăuzirii după cuvântul lui Dumnezeu, acela care ne instruiește, ne luminează și ne călăuzește în mersul nostru, obișnuind ne tot mai mult cu atmosfera în care ne vom petrece o veșnicie întreagă. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru gândurile pe care le-am avut astăzi, mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt care ni le-a luminat, care ni le a puternicit, Rămâne acum să ne dăm și noi toate silințele, cum spune Apostolul Petru, ca să împlinim cu fapta ceea ce am învățat astăzi prin credință în viața și umblarea noastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care să deschid să-i oprimească și să ne aducă fericire acum și în toată veșnicia. Amin. Să mă cu nfăptuiesc O, Doamne, voia Ta mere. Să nu pot altfel să trăiesc, iar fi să piară tu Voia ta, Voia ta, doamne veci, Voia ta, Să mă umple de plin, Pentru tine, amin. că voia ta e tot ce-i bun, Și azi și mâine, și în via Ajută-mi să mă supun Să pot să-ți fiu oricând pe plac Voia ta, voia ta Oiata ta să mă umple de plin.